A mai, mai igénynek ugye úgy szól az apjára 242, hogy azok, akik megtértek, ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításba. Erről beszéltünk a múlt vasárnap. Most megyünk tovább azzal, hogy a közösségben részt vettek, hogy a kitartóan részt vettek benne. A kenyer megtörésében és az imádkozásában ez még majd hátra lesz. Felolvasnám azért most így végig. Félelem támadt minden lélekben és az apostolok által, sok csoda és jel történt, mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétoztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Minden nap állatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az ütözlőrendőkkel. Amen. Ez egy jó ige, azt mondom, minden gyülekezet legalább egyszer elővette ezt az igét, hanem 52-szer, de, de hogy erről elég sok mindent lehet beszélni, és hát vannak, akik ezt úgy meg is próbálják megvalósítani, hogy hát ha az első gyülekezetnek működött, hogy eladjunk mindenünket, összedobjuk, akkor költözünk már kommunákba is éljünk így valahogy. Hát most nem erre készülünk, legalábbis nem tudom, de lehet, hogy valaki megfogalmazó, -e, hát ha jó lenne. Hát nyilvánvaló, hogy. hogy van, akinek könnyebbség lenne, van, akinek nagyobb áldozat lenne, de, de hogy, is, hogy is van ez? Mi is történt az első gyülekezetben, Miért is volt erre szükség? Ezt mondjuk érdemes megérteni, de inkább arra az, azt szeretném csak itt, és azon elindulni, hogy a közösség eh, hogy, is, hogy is működött. Hát a Szerintem ennek lemerül az aksége, Tehát a, a közösségbe, kitalatom, részvetek a közösségben, Na, hogy áll össze nekünk egy közösség? Mit gondolunk, mi a közösségről? Hát az első képem nekem a gyülekezetről, az azon kívül, amit én szereztem, most nem is azt mondom, amit én láttam kívülről, hanem, hanem úgy megmaradt bennem, hogy gyerekkoromban hogy fogalmazták meg, amit gyülekezetünkben, hogy hogy néz ki a közösség. Lehet, hogy hallottátok ezt a példát, hogy a gyülekezet úgy áll össze, hogy mindegy szekér, ugye? Van, aki húzza a szekeret, van, aki rajta ül. Polynos volt akkor, hogy van, aki meg visszafele húzza a szekeret, és akkor majd kigyőz, hogy merre menjen. Hát nem erről szeretnék beszélni, mert szerintem nem így áll össze a gyülekezet. Meggyőződésem, hogy nem így áll össze a gyülekezet. Még ha akkor is, ha sokszor így gondoljuk, így hosszas gondolkodás után arra jutottam, már akkoriban is egyébként, vagy egy kicsit később, hogy azért ez a kép alakult kiegyesekben, mert egy ilyen befele forduló közösségbe, gyülekezetbe ez a kép tud kialakulni. Szeretnék egy ilyen képet megosztani veletek, a, a, ahogy erről a Rick Warren gondolkodik, nagyon tetszik, ez kicsit jobban tetszik. A, a céltolatos gyülekezetben megfogalmazta azt, hogy, hogy szerinte hogy áll össze egy gyülekezet, és ezt mondtam, hogy hogy előzöm, ne mert nekem engem megfogott ez a dolog, és valahogy ez az elképzelés van bennem, és ezt tisztázza. Azt mondja, hogy jó, lett, jó volt ezt nekem látnom, mert azt gondoltam, hogy, hogy egy gyülekezet úgy áll össze, hogy, hogy mindenki ezerrel ugyanúgy benne van, de valóban nem így van egy-egy gyülekezetben. Nem így alakul ki azonnal. Általában van egy magja egy gyülekezetnek, azt szokták mondani. Hát most nem arra a klikkesedésre akarok gondolni, hogy, hogy klikkes magja van, nem, hanem, hanem egy olyan magja, ami, ami nevünkhöz híven nyitott kapu gyülekezetként, az is nyitottan működik. De most inkább arra gondolok, hogy van egy olyan, olyan stabil csapat, egy olyan szolgálói csapat, akik, akik úgy megbízhatóan szolgálnak, nem csak itt vasárnap, hanem, hanem a gyülekezet terheit hordzák, benne vannak a szolgálatokban is. És nyilvánvaló, hogy minden gyülekezetben van egy ilyen kapásról el tudom mondani néhány embert, kicsit mélyebben kutakodunk, akkor többet. Nyilvánvaló, amikor idejöttünk Verőszére, akkor mi is úgy érdeklődtünk ez iránt, különböző információkat kaptunk, de nagyon jó volt azt látni, hogy egy szolgálói alkalman egy a gyülekezetnek egy egész jó része itt tudott lenni. Szerintem egy 30-an 30 voltunk az első ilyen alkalmon. Ez már mondhatnánk úgy, hogy jó arány. Azért a múltosább emlékezünk, hogy miről beszéltünk, hogy a, a cél az az mi. Valahogy a száz százalékhoz közelítve, de, de hogy ettől függetlenül a, ez a lelkipásztor, aki egyébként a Vilókrist gyülekezetnek a lelkipásztor egy elég nagy gyülekezetnek a plantálója és létrehozója Isten nagyon használt őt ebben, ezt állapította meg, hogy ez, ez a folyamat, ez attól függetlenül, hogy növekszik a gyülekezet, ez megvan, hogy van a gyülekezetnek egy magja, akik hogy mindig lesz, ők stabilan szolgálnak, ott vannak, stb. És aztán egy következő, az pedig azok az elkötelezettek, akik, akik a gyülekezethez tartoznak, nem, még nem léptek be szolgálatba, de elkötelezettek a gyülekezet iránt, valami talán még elválasztja őket, és, és talán még, még, még Kis növekedése van szükségük, de, de stabilan ott vannak a gyülekezetben, és, és az Isten használja őket egyébként, a hívő életüket megélik ezen, ezen kívül egyébként, és, és hatással vannak az emberekre. Azt kell meglássuk egyébként az első gyülekezetben, hogy nem csak a szolgálók voltak hatással a gyüleke, az emberekre, hanem a gyülekezet egészen. A gyülekezet egésze volt hatással, és ezért nagyon fontos meglátnunk, hogy nem csak azok, akik az igát húzzák, hanem a gyülekezet egésze van hatással az emberekre, arra a közösségre, ahol, ahol Isten gyülekezetet hozott létre. Azt is érdemes megfigyelni, ha itt most ilyen centiméterre kikoszkáznánk ezt a, az ábrát, akkor látnánk, hogy, hogy ez a külső kör, ez, ez nagyobb terület, mint a belső kis kör. Következő körbe vannak, akik a nagy gyülekezet, akik a gyülekezethez tartoznak, de még nem sikerült teljesen úgy elkötelezni magukat. Lehet, hogy de még egy kapuval visszávannak attól, hogy nem csak hogy nem szolgálnak, hanem lehet, hogy még vannak bennük úgy, egy picit lehet, hogy periférián is érzik magukat. Jó szél, hogy nem, nem, erről, nem erről szól a gyülekezet, hogy ez a cél. De ettől függetlenül van ilyen. Ezt fogalmazta meg a testvérem, én is ez fiáltam, habár nem vagyok még annyira uh, sok tapasztalattal ennek, ez nem időset akartam mondani, nem azért növeztek szakállat, tehát hogy picit öregebnek nézek, más okai vannak ennek most, nem mondom el. Következőt úgy fogalmazta meg, hogy a tömegek, hát ezen nagyon sokat gondolkodtam, tehát hogy uh, nyilván ezt a képet azért nem vázolták föl nekem abban a gyülekezetben, hogy annak idején jártam gyerekkoromban, már úgy nem voltak tömegek. Tehát hogy nem volt ez a tömegek az előttől azt érti, hogy azok a hallgatók, akik nem tartoznak a gyülekezetben, nem hoztak még döntést, nincsenek még megtérve, de ott vannak a gyülekezetben. Hát a Rikváron úgy tudott erről beszélni, hogy ők a tömegek. Mi az egészséges gyülekezet? Hogyha az a tömegek, az nézett centiméterben több, mint az alatta lévő. Ez az érdekes, hogy, hogy az a cél, hogy azok, akik, akik még nem dödöttek Jézus mellett, azoknak olyan vonzó legyen, hogy ők, ők minket kikényszerítsetek oda kívülre, ott férünk, csak elmi, Tehát, hogy, hogy értjük, van hova menni. És, és aztán mondott egy másik, ötödik, ötödik körnek, az, hogy a lakókörnyezetünk, ezt így fogalmazta meg, hogy, hogy, hogy miután egy, egy településen plantált gyülekezetet, de igazából mi is megfogalmaztuk, hogy a Dunakanyarban plantálunk gyülekezetet, akkor nekünk legyen most ez a nagyobbik kör a Dunakanyar, azok a szomszédaink, azok az ismerőseink, azok a, a kapcsolataink, a kapcsolati rendszerünk, a munkahelyünk, a, akikkel érintkezhetünk, ez az a külső kör. Az az érdekes egyébként, hogy ha megfigyeltem ezt az ábre, mindig az van közelebb, aki egy körrel korábban van. Én nem tudom, de nekem nagyon érdekes volt az, hogy, hogy vecsésen plantáltunk gyülekezetet, most nyilván nem a legelsőre gondolok, amikor, amikor el tudtunk hívni embereket, de később, nagyon érdekes, hogy akik a gyülekezetbe, vagy éppen a az if ifivel találkoztunk, és az ifim beszélgettünk erről, hogy azok hatékonyabban hívtak az ifire, akik még meg se voltak térve, de már jól érezték magukat, elmondták a barátjainak, volt egy srác, aki egyből ötöt hozott. Elhozta az összes haverját, barátnőjét, stb. Jobban hatása volt rá, közelebb volt hozzájuk. És a gyülekezetben nem baj, hogyha így áll össze a gyülekezet, de ez az egész gyülekezet, azt mondja itt a, az apostolok cselekedetében, hogy ez az egész gyülekezet hatással volt uh, az emberekre. És olyan jó ezt átélni, hogyha ha ez bennünk is megvalósulhat. De visszatérve a témánkhoz, most egy kicsit a gyülekezet képéről beszéltünk, hogy egy picit uh, lássuk a küldetésünket is, mindazt, amit megfogalmaztunk, hogy merre fele tartunk, és hogy mi a célja Istennek velünk. De fontos, hogy mi a helyzet velünk a közösségi életben? Mi, mi a mi gondolatunk a közösségről? Készültem valamennyi jegyzettel, és nagyon sok mindent ki is dobtam ma reggel. E, és valahogy oda jutottam úgy, azt is mondtam itt ma reggel, hogy jobb lenne, ha nem is mondanák semmit, hanem hogy körbeadnám a mikrofont, hogy, hogy tényleg ebbe beszéljünk róla, hanem mi a közösség? És körbeadnám a mikrofont, akkor mit tudok mondani nekem, mi jó a közösségben? Miért jó nekem a közösségbe járni? Ha része vagyok, vagy ne csak beszéljünk, hanem van egy ilyen szám, hogy ne csak nézlás, ne csak beszél róla, hanem legyen meg valóság is um, az életünkbe, És tényleg kezdjétek el gondolkodni rajta, mert a vége, mikor végzik, akkor szeretnék arra lehetőséget adni, hogy egymással egy picit átbeszélve, hogy mi a közösség. És hogyha ott együtt beszélgetve, imádkozva születik olyan bizonság, amit, amit Isten most neked mondott, akkor nyugodtan itt majd el lehet mondani. Igyekszek majd rövid lenni, hogy erre legyen egy kis idő. Milyen világban élünk? Ezt is érdemes látnunk, mert sok gyülekezet ugye megpróbál visszamenni, és gondolkodunk azon, hogy az első gyülekezet hogy is működött. De hát az végülis 2000 évvel ezelőtt volt, és azt is tudjuk, hogy, hogy megvolt a célja, és megvolt a miértje annak, hogy ők nem kommunában, hanem mindent eladva, segítettek másokon, és, és segítettek, hogy együtt legyenek. Ugyanis egy olyan helyzet alakult ki, amikor azok, mert ez a zsidó környezetben volt, egy, egy olyan erős vallási környezetben, ha valaki megtért, az, az koszkáztatta, hogy elvesztette a családját. Ha csak nem ő volt a családfő és családúra, és nem egész család tért meg, akkor nagyon nagy valószínűséggel kiközösítették a családból. És levél, is tanulmányozok, akkor látjuk ezt, hogy ez így történtek. És nagyon sok család vált hontalanná. Milyen egyébként a történelemben is látva az, hogy mennyire összetud fogni egy nép, akkor, amikor, amikor valami nagy baj van. És én úgy tudom, hogy itt az árvíz kapcsán, itt, itt Verőcén az eléggé összefogtatok ti is, és segítettek azoknak, akiknek probléma volt, akiket az árvíz sújtott eh, annak idején. Ugye? És mekkora, mekkora dolog, meg volt a célja annak, és azt gondolom egyébként, hogy az Isten gyülekezetének fel kell arra készülnie, hogy ez bármikor előjöhet. Ma is vannak olyan országrészek, olyan, olyan világrészek, ahol, ahol igenis olyan üldözés van, hogy nem csak, hogy eladják mindenünket, vagy, vagy teljesen mindegy, az a lényeg, hogy befogadják, segítik, működik az, hogy, hogy ha valakik elvesztik az ő ö, otthonukat, a hitért, akkor a, az Isten emberei, az ő gyermekei közbelépnek, és Isten így tud segíteni a gyülekezetnek. De ma azt is kell látnunk, hogy milyen, milyen világban élünk ma, amikor, amikor milyen létjogosultsága van a közösségnek. Egyáltalán szükség van, az emberek most nem hívő közösségnek, egyáltalán az emberek szeretnek-e közösségbe lenni. Ehm, nem tudom. Tehát érdekes volt nekem egy srácsal találkozni, volt nálunk a Márkónak az osztálytársa, és csak azért lépett ki a szobájából a laptop jelöl, mióta befejezte az iskolát, mert a fia elhívta, hogy jönne hozzánk egy napig. Egyébként az egész nyaratot töltötte a gép előtt. De ez, ez nem egy egyedi eset, hanem ez egy á, egész általános jelenség, hogy a számítógépünkkel sokkal jobb kapcsolatban vagyunk, mint egymással. És, és ez egy elég, elég veszélyes, ugyanakkor azt is kell látni, hogy elég szomjasak az emberek a közösségre. Pontosan ezért, még ha nem is fogalmazzák meg, Próbáltam egy ilyen offline gombot. Azért is szeretjük ezeket a közösségeket, meg közösségi oldalakat, mert egyrészt azt mondhatunk magunkról, amit akarunk. Tehát, megcsinálom a Facebook profilt, és akkor, amit szeretnék, hogy szakállasnak, akkor lehet, meg oda is rajzolok, és mindenki azt gondolja, hogy az vagyok. De egyébként, meg nem tudják, hogy mi van bennem, az, az ne, arról nem kell szóljon. És, és elég személytelenné is tud válni ez az élet, ez a világ. Ezt éljük most egyébként, hogy vagy másik oldalra meg. Akar, tehát valakit fel akarnak venni egy munkájára, akkor utána néznek egyből. Azonnal az információ ott van. De még sincs, tehát sokkal több információ van, azt gondoljuk, de még sincs kapcsolat. még se alakul ki kapcsolat. Annyi sok barátunk van, uh, ugye? De lehet ezzel versenyeznünk, kinek hány barátja van a Fészen, vagy Vitterem, vagy milyen oldalakon. De mikor igazán bajba kerülünk, hol vannak azok a 2500 barát a Facebookon? amikor a lerobbant az autóval, akkor melyiknek ütött be? Egyébként gondoltam, hogy egyszer ki kéne próbálni, hogy, hogy éjjel kettőkor a Facebookra egy csetet elindítani, hogy lerobbantam, gyertek, értem, itt és itt vagyok. Hát, mert lehet, hogy jönne, nem tudom. Tehát, hogy <gül> nincsenek kapcsolatok, nagyon gyakran. Tehát így, így offline vagyunk, és valahogy azt látom, hogy sokszor a hívő életbe is úgy megpróbál a gyülekezetbe is a mi gondolatunkba is beszivágni olyan módon is, hogy hát miről szól a közösség? Hogy leredukáljuk a közösséget egy vasárnapi alkalomra, erről szól a közösség. Hát mondom, nem erről szól a közösség. Ők napról napra azt olvasjuk, közösségbe voltak. De mert pontosan, hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy erről szól a közösség, hogy mi vasárnap itt tök jól érezzük együtt magunkat, és akkor végig gondoljuk, hogy miről is szól a vasárnap? Vannak bizonyságtételek. Hát felmeg a netre, nem olyan tételeket olvasok, amit elhangzik ilyen kis. Lehet, hogy sokszor ilyen nagyon egyszerű, túl egyszerű. Jaj, imádkoztam azért, hogy találj meg a csavart, megtaláltam hallelújjal. Hú, hát ez nem. Velem megtörtént, csak azért mondom el. Tudtam ilyen egyszerű dolgokért is imádkozni. Hanem hát fölmegyünk, és akkor olvasunk igazi bizonságokat. Fölmegyünk a YouTube-ra, halott feltámadásra és találunk. Beteg meggyógyulásra találunk. Ugye? És akkor elkezdünk nézegetni. Ne írtsetek félre, nagyon jó, hogy fenn vannak a Youtube-on, semmi gondolom nincs vele. Csak nem helyettesíti a közösséget. A tétele hát azt gondoljuk, hogy egy csomó bizonsága onnan, És gondoljátok végig, hogy mennyire hatással vannak. Akarok -e egy jó prédikációt hallgatni? Hát fölmelek, a netre nem kell itt Janit hallgatni, amit a mondani akar. Meg is választom a témát, hogy miről akarok hallgatni, nem? Épp, épp, épp amire én hallgatni akarok, beütöm, biztos, hogy találok predikációt róla. És kipipálva. Megvan a prédikáció is. Ha túllépte az időmet, ki is tudom kapcsolni. Nem kell sülyeztőt csinálni a pásztornak, hogy eltűnjön. Tehát, hogy még dolgozni se kell vele. Tehát, hogy vagy meg lehet állítani, szkippelni lehet belőle részeket, átugrok, de ez most nem érdekel. És hol a közösség? Dicsőítés. Hát ottól is tudok, nem? Tehát, hogy bedakok egy jó szavóbalás CD-t, Pintérbélát kinek, Hilszongot, milyen rok van, Skillet, Az. És akkor egy jó dicsőtek. Nagyon jó, hogy vannak ilyen CD-k, és nagyon jó, hogy dicsőteszt otthon. És hogy az egész hetedben ezek mind kiegészíthetik mindazt a szomjuságot, és nem ezek ellen beszélek, hanem ezek mellett, de ezek nem helyettesítik azt, ahogy ma itt megéltük a dicsőtést. Azt, ahogy megéljük együtt az Isten imádatot. Azt, ahogy, ahogy ami szívünk benne van, együtt ami szívünk az Isten dicsőtésébe. Ezek nem helyettesítik. Nagyon fontos a, a közösség, és hát bátorítok mindenkit, hogy ettől a gondolkodásmódtól, hogy én most egy picit offline vagyok, eldöntöm, hogy most nem osztok meg magamból. Most a közösségnek van egy olyan veszélye, hogy ott én is látható vagyok, ott nem csak leszívok, hanem adok, és, és benne vagyok az egészbe és kiegészítjük egymást, építjük egymást. A közösség nem helyettesíthető, és hadd mondjam azt, hogy ez nem ebből a vasárnapi alkalomból tart. Lehet, hogy sokak számára úgy van, de akkor ma Isten fel akar bennünket ébreszteni, hogy, hogy nem ennyi a közösség, hanem azt akarja, hogy közösségi életet éljünk. A hívők gyülekezete pedig szívében, lelkében egy volt, ezt olvasjuk később a 4. rész 32-ben, semmi sem mondott vagyonából bármit a magáénak, hanem mindenük közös volt, az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindannyiukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, és az eladott javak árán pedig elhozták, letették az apostolok lába elé, aztán szétosztották mindenkinek úgy, ahogy szüksége volt rá. Valóban egy közösségben elengedhetetlen jó közösségben az, hogy Meglássuk, hogy ki az, akinek szüksége van, kik azok szükségbe vannak. Hogy e hozzánk az információ. Olyan jó, hogyha ha tudunk egymásról. Tényleg az internetet jól is lehet használni egyébként. Mind a mellett, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg tanításokat, dicsőítést és a szívünket felmelegíti. Nagyon jó ez a, a levelező listánk, ami van. És, és bátorítólak arra tényleg, hogyha imakérésetek van, azt osszuk meg ott nyugodtan, mert szeretünk imádkozni egymásról. Tudjunk egymásról, hogy mi történik velünk. Tudjuk akkor, hogyha valaki bajba kerül, és imádkozni kell érte. Tudjuk akkor, hogyha beteg valaki. A héten is volt olyan, hogy valaki fölhívott bennünket itt. Kuri Csabát fölhívta, és, és éppen itt voltunk együtt, és imádkoztunk. De hogy milyen jó, hogyha tudunk egymásról, és, és a közösségnek a részei vagyunk. És milyen jól esik az, annak az embernek, aki éppen bajba van, hogy tudja, hogy gondolnak rá, hogy a közösség része. Olyan sok emberre találkoztam, aki azt mondta, hogy egyedül vagyok. ebbe a gyülekezetbe is. Megmondom ősz, hogy én nagyon néz volt ma ide kiállnom, és és lehet nem is tudom nagyon végigmondani, amit, amit, amit szeretnék, bízok benne, hogy Isten, amit, amit akar, azt uh, az ki fog jönni belőle. De, de hogy lehet az, hogy, hogy van, aki egy, egyedül érzi magát egy közösségbe? Valamit akkor változtatunk kell. Valami döntést kell hoznunk, hogy mi közösségként akarunk kérni, és akarunk tudni egymásról. És érdekel a másiknak a sorsa. Uh, így vagyunk egyébként szerintem, tehát nem lehúzni akarok senkit, mert az szándékot mindenkiben ott, ott van szerintem. És tényleg kezdünk el azért imádkozni, kezdünk el azért tenni, hogy sokkal többet tudjunk egymásról. A közösségben egyébként nem könnyű lenni, mert minél közelebb kerülünk egymáshoz, minél fél éve vagyunk itt, az elején szerintem nagyon szeretetek, lehet, hogy most már kevésbé, mert már néhány dolgot megtudtatok rólunk. Biztos. De hogy elkezdjük megismerni egymást, fognak kiderülni olyan dolgok magunkról, egymásról, ami lehet, hogy a másiknak nem tetszik. És ezek képesek voltak együtt élni. Ugye? Ott azt megismerték egymást. Ne, ne olyan illúzunk legyen, illúziónk legyen, hogy abban a közösségben mindenki ismerte egymást személyesen. Szerintem nem. Hát azért nagyon rövid idő alatt több mint 5000-rel nőtt a gyülekezet. Azon kívül meg utána napontén nőtt a gyülekezet. Tehát... A több ezer ember azért nem biztos, hogy névről ismert egymást. Mégis azt mondja, hogy szívük, lelkük egy volt. Biztos vagyok benne, hogy úgy, hogy volt, aki elveszette otthonát, és odaköltött a másikhoz, együtt kellett, meg kellett osszta az otthonát, lehettek belőle zsöltölődések. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne abban is, hogy kiderültek emberi dolgok valakikről, és kellett működjön az, hogy tudnak megbocsátani egymásnak. Hát látjuk, később a levelekben azért volt mit ebbe pálnak mondania, hogy... hogy Miért nem viselétek el inkább egymást? Nem is azt mondja, hogy ne viseljétek el egymást. Ez már egy olyan fogalmazás, hogy tudom, hogy úgyse fog változni, el kell viseljem. Egyetlen egy az Úr Jézustól, hogy ezen csodálkozok mindig. Mert én járok úgy, hogy, hogy valakit, mikor még ebben megismerek, előtte felbátorítottam egy szolgálatot, de miután megismertem volna, megismertem mélyebben, hát ezt nem adtam volna ki. Ezt a szolgálatot. Ezt azért nem bízta volna rá. És akkor ilyenkor egy ilyen tükör jön elém, és azt mondja, hogy az Úr Jézus ismert téged teljes mértékben. És mégis elhívott a szolgálatra. Ezt gondoljátok végig, hogy az Úr Jézus ismert, tudta a legrosszabb dolgot is rólam. És nem azért hívott el, mert nincsenek azok bennem. Nem azért, mert én tökéletes vagyok. Hanem azért, mert tudja, hogy mivé fog formálni. Mert tökéletesnek lát, azt mondja a Biblia, hogy minket, akik engedtük, hogy megváltson bennünket, azokat tökéletesnek lát. Nem látja azokat a hibákat bennem. És hogyha az Isten szelleme van bennünk, akkor elkezdjük nem látni a hibákat a testvéreinkben, még ha ott van akkor is. Mert működik bennünk az Isten szelleme, és mert, mert az ő szemén keresztül látjuk ezeket. Érdekes azt látnunk, hogy ma milyen kihívásaink vannak. Hogy működik az bennünk, hogy mi az igazi Isten tisztelet. Jakab apostol, hogy fogalmaz az igazi Isten tisztelet. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet pedig. Meglátogatni a betegeket, árvákat, szegényeket. Mit mond az Úr Jézus, amikor amikor mond egy példát, hogy majd az utolsó napon jönnek oda hozzám, e, akkor mit fogalmaz meg? Azt mondja, hogy Máté 25-35-ben, azt mondja, hogy te gyertek ide, álljatok ide mellé, mert Mikor éheztem, nem adtatok. Közösségről beszél Jézus Hogy a közösségbe tettetek be valamit. Nem csak elvártam, hanem tettem be valamit a közösségbe. Azt mondja az Úr Jézus hogy mert mikor éheztem, ennem adtatok. Amikor Jövevény voltam, befogadtatok, mikor szomjaztam, innomatatok, mezitelen voltam, felruháztatok, betem voltam, meglátogatatok, börtönbe voltatok, és eljöttek hozzám. És akkor azt kérdezik, hogy miért nem is tettünk? És akkor azt mondja, hogy amikor egyel megtettétek, ezek a kicsinyek közül, mikor egyel megtettétek, akkor velem tettétek meg. Tudjuk-e látni egymásba Jézust? Mert ott van benne a testvéredbe, még ha látod a hibáját, a tökéletes Jézus benne van. A tökéletes Jézus benne van, és úgy szolgáld, hogy te lásd a testvéredbe a tökéletes Jézust. Ez a közösségnek egy nagyon fontos lényege. És Isten szellem azt akarja kimunkálni bennünk, hogy, hogy, az, hogy átéljük azt, hogy ugyanazzal a szellemmel itattattunk meg. Így fogalmaz a Biblia egyik helyen. Ugyanabban a Krisztusban merítettünk be, nem véletlen ez a bemerítés, a vízbe való bemerítésnek, és nem csak az van, hogy a bűneinknek a bocsánatára, hanem az is, hogy egy közösségbe bemerítettünk, és egymásért, így lettünk testvérei egymásnak. És amikor a Szent Szellem belénköt, akkor ugyanaz a szellem van bennem, mint a testvéremben. És ahogy kezdte gyúszni ma reggel, hogy tudom, hogy az Isten szelleme van benne. És az egy meg, megint másik uh, státuszkó egyből. Már, már nem, a, nem azt látom, hogy éppen mi van a helyzet vele, hanem hanem az Isten kezdem -e meglátni a testvéremben. Egység volt köztük, szívükben lelkükben egyek voltak egy test. Az egy test az nem arról szól, hogy egyformák vagyunk, ez erről többször beszéltünk már, hanem arról szól, hogy, hogy kiegészítjük egymást. Az hát egy rövid példát, hogy mondom többen átéltek a házasságban is, szolgálatban is, úgy vagyunk beállítva, hogy. hogy azt szeretnénk ö, überelni szinte a másiknak a tehetségét. Munkahelyen, csapatban. De a jó csapatmunka nem így működik. Mi a házasságban egy jó darabig ezt így üsztük egyébként. Bármit tettünk, szinte így übereltük egymást, hogy munkába is minden. És az Isten elvezetett arra, hogy, hogy ö, teljesen más ajándékaink vannak, teljesen más területeken áldott meg bennünket Isten. És a munkákat végezve is én inkább a szakmai részét, inkább, és sokkal jobban kiegészítem egymást. Nem egyszereztük az erőnket, nem kétszereztük, hanem sokkal többszereztük. És az, hogy, hogy a gyülekezetben különbözőek vagyunk, ez nem probléma. Még hadd azt, hogy szinte az sem probléma, hogy különböző területelei a Bibliának érdekelnek jobban. Mert akkor az egészet összerakjuk, annál szélesebb a kép. Nem ez bontja meg az egységet. Nem mondja meg az egységet az, hogy, hogy valakinek az Isten szívére jobban ráhelyezte az evangelizálást, valakinek meg jobban ráhelyezte a profétálást. És ezért, aki az evangelizálást, az, az, az valószínű, hogy egy emberben nem a bűnt fogja mindig meglátni, hanem a lehetőséget, azt fogja meglátni, hogy ő megtérhet. A profét amit fog látni, Hogy tisztaság legyen, rámutat a bűnre, nem? De a kettő nem zárja ki egymást, ezért ők nem ellenségek. És akkor még nem beszéltem a többi nagy ajándékról. Hanem ezek kiegészítik egymást. Mert a gyülekezetbe Isten adott először is apostolokat, profétákat, tanítókat, pásztorokat, evangélistát. Ez az öt nagy területe, amit Isten azt mondta, hogy a gyülekezetnek adott. Ez ott van, ott kell legyen a gyülekezetbe. A verőszei gyülekezetbe is. És ez nem zárja ki egyik a másikat. szükség van a közösségben mindenre. És az nem baj, hogyha, ha azt látod, hogy neked egyik oldal, az, az sokkal jobban a szíveden van akkor arra állj rá. Azért nem bontod meg az egységet, hanem sokkal inkább nagyobb teszed a kört. Sokkal jobban lefedjük azt, amire szükség van. És az egység az nem úgy működik. Pál Laposta is nagyon sokat beszél erről. A korintusi levélben is, mert pár, pár sok tag vagytok, és különbözőek, ezért még egy test vagytok. Egy korintus 12-ben azt mondja. És nem is tudod elvenni a másiknak a helyét. És ne akar olyan lenni. Tehát, hogyha neked Isten azt adta, nem azt mondom, hogy nem kell változni, ne értsetek félre, és nem kell, nem kell növekednünk mindabban, amire Isten elhívott, de ha valaki nyelv, az legyen nyelv. Az új, az ne akarja nyelv lenni, meg nehéz beszélni vele, de hogy ö, ugye? Könyökkel is nehéz járni, tehát a könyök-könyök legyen a láb, meg láb, de hogy, hogy azért. A testnek azért fel van építve, Isten tökéletesen építette föl, és a gyülekezetet is Isten tökéletesen azt mondja, hogy egy testé formálta, és hogyha éppen nem úgy ö, látjuk, ez akkor is igaz, mert az Isten igéje igaz. És lehet, hogy sokszor velünk van a baj, hogy mi az, amit Isten bennünk akar megváltoztatni, hogy úgy lássuk. Olvasunk olyat, hogy... Ö, ennek az egységnek a gyülekezet részére, a közösség részére vannak feladatai. Nem fogom mindent felsorolni, mert az egész új szövetséget idehozhatnám, mert az egész levelek arról szólnak, hogy, hogy hogyan éljenek jobban a közösségben egymással a testvérek, és hogyan oldják meg a problémákat azokkal, amik éppen küzdködnek. Hogyan legyen egység köztük? Hogyan hordozzák egymás terhét? Azt olvassuk a Galata levélben, hogy hordozzátok egymás terhét. Hordozzátok egymás terhét. Én elgondolkodtam azon, és tegyél te főleg kérdést nyugodtan magadba, hogy jelen pillanatban most éppen kinek a terhét vetted föl? fölvette e valakinek a terhét? Mert azt mondja, hogy hordozátok egymás terhét. Ha nem, akkor keresd valakit a gyülekezetbe, aki látod, hogy küzködik, Már majdnem össze, össze esik, nyomordik, annyi teher van rajta, és szüksége lenne valakire. Olyan könnyű levenni valakinek a terhét. Higgyétek, nagyon könnyű. Tudod, mennyi el hozzá? Egy mustármagnyi testvéri szeretet. Egy mustármagnyi testvéri szeretet. Valakihez odamenni és azt mondani, hogy olyan jó, hogy itt vagy. Múlt héten imádkoztam, érted. És olyan teherre volt, és egyszer csak felszabadul. Ebben a gyülekezebben is éltünk át ilyet. Olyan volt látni, amikor valaki felszabadult így. Igazán én meg se tudtam érteni az ő problémáját. Mert nem én vettem le a terhet, hanem Jézus vette le a terhet. Jézus mondja, hogy gyertek hozzám minnyáján, akik megvagytok fáradva, de köztünk, rajtunk keresztül fog ez működni. Sokszor mi hívők, én is estem a hívába, és nem ítélek -e senkit. Úgy gondolkodunk, hogy neki már olyan erősnek kéne lenni. Mi az, hogy? Ismeri a Bibliát, tud mindent. Tud, mit csinálunk ilyenkor vele? Ráteszünk még egy nagy terhet. Még egy lapátta rászórunk a fejére. Tehát az Isten csak annyit akar, hogy egymást terét hordozzuk. Vigasztoljátok egymást igékkel, mondja Pál. Szoktuk-e igékkel vigasztalni, bátorítani egymást? Bátorítalak titeket arra, hogy a levelező listán is nyugodtan küldjetek. Nem tudom, mi a kódex mondja vagy nem, még akkor is, ha Isten valakinek üzen, küldjetek igét nyugodtan. Testvér szeretetben, legyetek egymást iránt gyengédek, meg megelőzőek. Ez annyira tetszett mindig ez a megelőzőek, mert sokszor úgy, hogy elindulunk, akarok segíteni, és látom, hogy valaki onnan elindul. Simán én érnék oda ezerszer hamarabb, ha elindult oda megy. De ő nem is arra ment, csak arra haladt el. Ugye? És akkor végül nem segített senki neki. Mi a helyzet velünk? Nem azt mondja, hogy ebben ilyen tisztelet tudóak legyetek és engedjétek oda másikat, hogy tudjon segíteni, hanem előzzétek meg és segítsetek ti. Hát gondolkodtam azon, hogy kitelőztem meg az elmúlt két hétben. Nem tudom, hogy sikerült-e valakit. De hogy ezek ilyen gyakorlati dolgok, tök egyszerű dolgok, hogy, hogy visszakérdezhetünk magunkba, működik nálunk vagy nem Kinek, ki, a közösségben ki az, akiért szoktam imádkozni. Ki az, akit Isten elémhoz, töltök tölteke Istennel csendes percet, hogy tudja elémhozni a Szent Szellem által. Ha a gyülekezet működik, ha, és most ilyenkor sokszor azt mondjuk, hát nem működik jól a gyülekezet. Nem. Ha benned Isten Szelleme rendesen működik, akkor működik az, hogyha odaállsz az Isten elé, hogy kinek milyen problémány, kiért imádkozhatok, az Isten így, ahogy most körbenézel, Ebből így kiemel egy embert, egy fejet, hogy ő érte. És amikor ez elkezd úgy működni, akkor, akkor csodákat élünk át. És tudom, hogy működik a gyülekezetben. Vannak olyan szolgálók, akiknek az Isten szívére helyezte azt, hogy imádkozzanak emberekért. Én nagyon hálás vagyok azért, akik értem imádkoznak. Van, amikor úgy különösen érzem, hogy imádkoznak a gyülekezetben értem. És milyen jó ebben lenni, hogy tudod, hogy imádkoznak érted. Hogy a gyülekezetbe gondolnak rád hogy nem vagy elveszve, nem vagy egyedül. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ő nincs egyedül, mert akik velem van, az az én apám, az az én anyám, az az én fivérem, az én nővérem. Ha közösséghez tartozol, olyan jó volt átélni azt, aki megtért és bemerítkezett, nagyon sokszor hallottam bizonyoságtételőben, ennyit mondott, nem tudtak kifejezni önmagát, magát. Egy új családom lett. Mekkora öröm, egy új családom lett. Ugye? Egy új családom lett, ahol szeretnek engem, ahol elfogadnak olyannak, amilyennek vagyok. Ahol, a hibázok, nem rám ütnek egyet, hanem felemelnek. Mikor nem voltunk kirándulni, akkor olvastuk ezt az igét a zsidó 12-15-ig. 12, Ezért tehát a lankott kezeket és a megroskadt érdeket emeljétek fel. Erősítsétek meg. És egyenesős fényen járjatok, hogy a sánta meg nem botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békessége, a szent életre, amely senki nem látja meg az urat. Azt mondja itt, hogy a lankadt kezeked. A kéz felemelése az Isten dicsérete. Ha ott van a szívedben az Isten dicsérete, akkor látod azt, hogy ki az, kinek meglankadt a keze. Amikor Mózesnek meglankadt a keze, akkor fölemelték, és Izrael népe győzött. És hogyha fölemeled a testvérednek a kezét, akkor győztes lesz a területen, ahol ő éppen él. Ahol éppen harcol. Ha rajtad is múlhat, hogy győzni fog, vagy éppen veszíteni fog. Azt mondja, hogy a lankadt kezeket emeljétek fel, és a megröskadt érdeket. Lehet, hogy azt látod valakinek, hogy az ima élete, az, az nem tud működni. A testvérednek. A testvéredről van szó. Gyülekezetben testvérek vagyunk. És... És hogyha ezt látjuk, akkor, akkor oda lehet menni, segíteni, imádkozni vele, testvéreddel, imádkozni együtt. És az ima élet helyreállítása, ezt a kettőt mondja itt egyébként Pál. Ha gyülekezetbe ezt elkezdik helyreállítani, akkor nem fog valami felnövekedni, ugye amit ott tovább olvastuk, hogy ügyeljetek arra, hogy senki el ne Isten kegyelmétől, mert ha ez a meglankadás megtörténik, a következménye az, hogy eltávolodik. Istentől. És lehet, hogy itt van még a gyülekezetben, lehet, hogy úgy érzi, hogy tagja, csak kíjebb kerültek egy körrel. Emlékeztek a körre az elején. Nem befele jött, ami az Isten terve, hanem kíjebb kerültek körrel. És az azt jelenti, hogy eltávolodott. És ha elkezd eltávolodni a gyülekezettől, a, az egységtől, a közösségtől, akkor ott valami még elkezd felnőni. És azt mondja itt a Biblia, hogy a keserőség gyökere. És ez nem egy, nem egy olyan dolog, ami, ami ez keserűvé tesz, jogosan. Ha elkezd elkezdesz eltávolodni Istentől, elkezd keserülni az életed. Egyértelmű. És lehet, hogy a keserűség elkezd hatni másokra. És olyan jól tudhatni másokra. De az Istennek nem ez a terve. Az Istennek az a terve, hogy emeljük fel egymást. Hogy álljunk oda, és erősítsük meg a dicsőtést. Mert a dicsőítés igenis a közösségnek egy olyan fontos része, ami, ami nélkül a dicsőítés nélkül. Nem ugyanaz a gyülekezet. Nagyon több helyen olvasunk arról, hogy, hogy, hogy mi is a küldetés a gyülekezetnek, hogy amikor összejövünk és amikor közösségben vagyunk, akkor az Isten neve legyen felemelve. Hogy ő kerüljön a középpontba. A dicsőítés fontosságáról. Azt mondja az Úr Jézus is, hogy eljön az óra és az már eljött, amikor az igaz imádók, azok szellemben és igazságban imádják az Atyát. Együtt, egységben. Nem az a lényeg, hogy hol, hanem ők egyek. Jó szövetségében azt olvassuk, hogy uh, úgy mondja a Zsoltál 22. Zsoltál 4. versébe, hogy beszél Istenről, hogy te szent vagy, Istenem, szent vagy Isten, aki Izrael dicséretei között lakozol. Ez nem új szövetségé csak ez egy örök érvényű ige a Bibliába. Hogy az ő választott népe között az ő választott népet között lakozik. És mi hozzátartozunk, beszéltünk erről többször, beoltattunk ebbe a nemzetbe. Azt mondja a Péter Apostol, hogy ti azonban, és itt már a hívőknek mondja, nem csak az Izraelieknek, hanem azoknak, akik beoltattak, és ezáltal az ő népévé váltunk, hogy ti mindannyian választott nemzetség, királyi papság, szent nemzetben vagytok, Isten tulajdonába vett népe akiket tulajdonába vett. És ez a dicséret között lakozik az Isten. És ez a dicséret ez egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy olvastuk ott, hogy örömmel, örömmel, hogy olvastuk, hogy voltak együtt, örömmel vették. Örömmel és dicsőítették az Istent. Szinte amikor együtt voltak, ez volt a kültetésük. És ez hatással van. Mert ha Isten dicsőítjük, akkor, akkor nem kezdünk úgy járni, mint ahogy ami példaként le lett írva, az Ószövetség azt mondja a Biblió, hogy példaként lett leírva, és a gyülekezet nagyon sokszor az Izrael népének a kivonulásától, a foglalásig, az ő életéhez nagyon sok aspektusban lehet hasonlítani, hogy a mai gyülekezetről miről is van szó. És azt láthatjuk, hogy amikor Izrael népe bajba került, szinte mindig, vándorás alatt, mit kezdtek el tenni? Istenhez kiáltottak? Bíztak benne? Nem. Zúgolódtak. Higgyétek el, hogy ez könnyen megy. És vesszük, és már zúgolódunk. Figyeljetek meg, hogy hány olyan dolgot tudtok így kapálva mi nem tetszik, akár a gyülekezetbe a közösségbe. És mit mondta erre Mózes? Mintha átéltek egy csomó csodát. És ez a gyülekezet élt át egy csomó csodát. Éltetek át csodát? Amen akkor higgyük el ezt, hogy Mózes mondta ott a népének, hogy nem rövidült meg az Isten keze, ahogy egyesen gondolják, hanem ő hatalmas. Az életed minden területére kihatása van. És a közösség arra való, hogy egymást ne engedjük, hogy a kéz lemenjen, hanem az Isten dicsérete legyen erős köztünk, mert ő hatalmas. És hogyha az Isten dicséret ott van a szívedben, akkor amikor éppen egy nehéz helyzetbe kerülsz, akkor nem az zúgolódás jut eszedbe, hanem az, hogy az Isten ki tud hozni ebből. Ahogy József mondta, megesszük őket bármilyen nagy az ellenség. Nekimenjünk a falnak. Azt mondja a Biblia, hogy, hogy erődítményeket bontatok le. Az este olvastuk a fiatalokkal. Hogy neki tudunk menni bárminek az ő erejével, az ő hatalmával, erődítményeknek, az élet kihívásaival. Hogyha éppen, éppen nehézségbe kerülünk, akkor nem a panasz, nem a zúgolódás jön elő, hanem az Istenbe való bizalom, megerősödése. És hogyha mindez működik bennünk, akkor hatással vagyunk a kívülállókra. Azt szolvasjuk ott az igébe, hogy naponta növekedett a gyülekezet az üdvözlőrendőkkel. Hatással van egy lelképásztor like barátom azt mondta egyszer, nagyon megfogott, és azóta is ott van bennem, hogy egy helyi gyülekezet, ha egy helyi gyülekezet nincs hatással a környezetére, az nem gyülekezet. Az lehet a hívők közössége, lehet a hívők együtt léte. Nem azt mondta, hogy nem fog üdvözülni, de az nem tölti be a gyülekezet küldetését, amire Isten elhívta. A gyülekezet hatással van, a gyülekezet megoldás a környezet kihívásaira. A közösség az olyan, hogy az vonzó lesz, mikor valaki kívül van, akkor látja az életében problémákat és azt mondja, hogy náluk működik, oda akarok menni, ki akarom próbálni. Akarom látni, hogy náluk miért működik. Ők miért tudják megoldani az életüket? Miért boldogok? 40 éves házasság évfordulók van és boldogok. Nem elváltak már ötször, hanem boldogok együtt. Azt látják, hogy működik az, hogy, hogy bár megbántották őket, ők készek megbocsájtani. A szomszédja odagulított egy, egy talicska trágyát az ajtaj előtt, és oda megy másnap után eltakarította, és köszön neki. Ezt látják a hívőkről. Ezek a bizonságok, hogyha ezek bennünk vannak, ha ezek élnek, ez hatással van. És azt látják, hogy a közösségbe tudnak egymásnak megbocsájtani. Tudnak rendezni dolgokat. Az beszél, az működik, és arra bátorítunk magamat és nem csak a gyülekezetet, hogy higgyünk az Isten hatalmába. Higgyünk abban, hogy Istennek terve van a verőszegy gyülekezettel, és egy igazi közösséget akar létrehozni. Itt. Egy olyan közösséget, ami a Dunakanyart felforgatja, ami bemutatja azt, hogy Jézus Krisztusnak terve van itt, és hogy embereknek az evangélium hirdetetik, mert azt olvassuk utána, hogy az evangélium hirdetetett, és emberek tértek meg napról napra, amikor ez működött. És van egy közös alapunk, a közösségnek a legfontosabb része az az, hogy nem egyformák vagyunk, viszont van egy közös alapunk. Ez a közös alap pedig az az, hogy mindannyian kegyelemre szorultunk. Senki nincs, aki önmagától üdvözült volna. Mindannyian kegyelemre szorultunk. Én is, és te is. Így nincs jogunk ítélkezni egymáson. Nem is tudunk. Mert a kegyelem nélkül mindannyian pokorra méltó emberek lennénk de az Isten kegyelme, az megváltott engem, megmentett. És megmentett a testvéremet is. És akkor nem azt látom, ami bennem van, hanem azt látom, hogy mi együtt az Isten szolgáljuk. Együtt vagyunk. Van egy közös küldetésünk, és van egy közös odaszánásunk. Amen. Amen.